Rion en Chule Maitea. mañana Leijotic Sayoa en Chutea Rarizara. Orduya <risa> Kartez, sueki negongo hara, en la <risa> Lovita <risa> eskaletan, gaurko edukiak eh, hauezek izango dira. Erreparatuko diogu, batez ere Bilboko eta Uzzoko Inauteriei. Bakizue da torren aztean izango direla, baina azte honetan eh, atziera, mangoi diogu, alatu ta binek jabeteke jabetekari berria librus geiago jakingo Dugu talaka on sortu berri den e, edabide euskara utzeanaindakoa ucheta askoz geiago jakina hemen maionako leiotik saioan Maionako leoti Mitsaadarako bizitzari begira. Eta asteko hasi baino lehen azken orduko albistea dugu hemen Bilbon Berrian e, Iirakurri zakegunez e, etxe bate milatzen ari dira bilboko aurbide kalean ointxe bertan, PPKren aurkako operaziari lotutako miaketa da, eta antza denez pertsona bate atxilotu dute, e, PKrekin lotura da duelakoan. E, ez da bakarrik hemen ez di bakarrik hemen gertatu atxiloketak e, guztiak beder lagun atxilotu dituzte. E, <coughs> Espainian eta herrialde Katalanetan. Espainiako poliziak bederatzi lagun atxilotu ditu, eta, ba hori, izan dakoa, PPK kurudiztango langileen alderdiarekin lotura dute, e, edo, behintzataitzak, horretan e, izan dira atxilotuak, e, iru, iritan, burutu da zaraikada, Bilbon, Valentzian e, eta Madrilen, Eta maika, miak eta egin dituzte. E, tia, ba, zehazki atxilotuek alderdi masista-lenista sortu dutela diote, edabide horiek, e, ba, e, eta alemaniako ideologia bereko beste talde batzuekin, harremanetan e, jarri ostean, ba, euretako batzuek urdistan erajoatea erabaki omen zuten beti ere ba, edabide alemaniarretan oinarrituta. E, eta hoxe da, albiste hemen e, unamuno ondoan iturbide bide galean e, ba, gertatzen ari da oraintze bertan e, miak eta hori. Eta, tira, ba, beste albiste bat daukagu, <coughs> gaur eh, Angela Davis, estatu batutako ekintzaile politikoa eta Unibertsitate irakaslea, 1. Eh, euskal Herrian eh, izango da, eh, eta areno ekitaldia izango da, otzailaren zazpian, kafean, txokian, fermin muguzan eskutik, eh, euskal musikari eta sortzaile ugari, ¡Bilduko dira! ¡Gora azarrek italdi honetan! ¡Besteak zeste! Maialen Lujanbio, Ider Rodríguez, Mursego, Zea Maiz, eh, Zea Maizeko Ayora eta Piti, Anari, Broken Brother Bands, Band, Band Sound System, La Basu, etabar, etabar... Angela Davis irautzailari ongietorria ematen diogu hemen ere e, maionako lehiotik saioan eta ongietorria ere eman behar diogu ba aldizkari galdako otar bati binkke izeneko jabetekaria euskaraz izango da eta galdakostar guztien txera helduko da doan e, ongietorria behar bezala emateko telefonoaren bestaldean e, Jon Gómez Garai du, Eguerdion, Jon? Iepa, ekipo, Eguerdion, Ba, belloan daizuela, eh, lehen, lehen biderrez historian herriak eh, Euskara Utsesko hilabetekaria dokalako, ez da? Ba bai, hola se da, e, lehenengo aldia da, galdako eta usanzoloren historian, e, Euskara Utsesko komunikabide bat dagoena, komunikabide orokor bat, eta herri osora zabalduta dagoen komunikabide bat dagoena, e, izan dira beste alekin batzuk, izan dira beste komunikabide batzuk elebi izan direla, e, baina Euskara Utsesko eserra taun eta ere gutxiago zerbait herrikoia eta, eta modu aliketa anitzenean sortutako. Beraz egia esan, sorri honeko gagoz, poses eta eta ilusioz hasi berri dogune e, ibilbide barri honetan. Bai, hori se. Eta zelan e, lortu duzue, halako proiektu batek eskatzen duen indarra batzea? Zer, e, bueno, horraldoi e, or... a litzateke hasieran, e, e, eh, edo eh, zero... bai. Ba, egia da bai guke bueno, egia da proiektu Mardula dela, oso proiektu Potolo hitz egiten ari gara eh 14000 aile hilero kaleratzen dugu sala. E, lehenengo zenbakia gainera oraintzu orain dela gun batzuk e, kaleratu gendun urtarrilanean lehenengo zenbakia eta egia esan proiektu potente bat martzen hartzeko e, eser baino lehen, eta hori da geure oinarria e, adin genero eta iritzi differentetako hainbat euskaltzale batu ginean Eh, horrek ematen dauen anistasun eta esperientziaren sinergiak aprobetsatuta, ez da azkenean, adin diferentetako jenteak esperientziazko eskaintzen dutze, batek freskotasuna, besteak esperientzia, ez jenero eh, ikuspegiare oso importanta da guretzako, eta zelan iritzi diferentetako jentea, eh, ez da azkenean ba, eh, faktore guzti horrek batuta eta bakutzen iritzia ikuspuntu eta esperientzia batuta ba, bueno, lortu dugu, bintzat, gisa talde potente bat lortzea gisa baliabide batzuk e, e, oinarri sendo bat ematea, bai? Eta e, bestalde batetik azkenean e, kultura elkarte bat sortu dugunes eta esan bezala Erritarroso desberdina elkartu garen ez horrek indar egin dau, bai? Eh udalean dirulaguntzak eskatzeko patrosinuak lortzeko, iragarle posibleak lortzeko, bai, eta biharko egunean e, deskartatzen ez dugu zen, ba, ba erakunden aurrean ere, diru laguntza bat jasotzeko. Sorit, mm -hmm. arrez, diru gabe ez gara eser, <gülüyor> ja, eta proiektu batek, bakarrikin brentan eta banaketan, eta suposatzen duen, kostua handia da. Orduan, ba, ba bueno, alde batetik oiz, ezta, e, alkarte bat sortu dugu, indarra, herrian, indar handia daukan, eta izango dauden elkarte oso anitz bat e, sortu dugu, jente diferente sortutakoa, eta hori ba, da gure oinarria, baina klaro, oinarri horrek ere indarrekin behar dau kontu ekonomikoetan. Eta beraz, sorionez, ba, ba bueno, e, dirulaguntzak e, badoguz, kustatuko litzaigukenak, baina bezain beste, baina badagoz, eta horregaitik ez direnez dirulaguntzak behar bestekoak, E, badaukagu beste, e, diluaguntza eta iragarle hoiko moduloen salmenta aparte badugu, irugarren zutabe ekonomiko bat, direla bintekideak, bai. Gure bazkideak, urtero, ogeita mazai euror da ba, proiektu hau babestuko dutenak, ez da? Horrela ba, da, ez da? Horrela sortu dugu, elkarte baten bitartez, eta diru baliabide horiekin. Eta baliabide garrantzitsuena anistazuna hor dokazu, <laughs> bai, dudabare, oso herrian dokazu, ezta? da? Ba, bere, galdaka e, oso herrianitza da. Galdaka horren barruan badago ez, gaur egun, eta guk senzibilia berezia dugu usan solo logaz, baina bada gortxe usan solo, ez da, e, gaur egun galdaka horren baitan dagoena, baina identitate eta izaera propioa duena. Bada, galdako eta usan solo osorik hartu ezkero, ia ia hogeita marmia biztan legara. Errian, bai, e, eta goita marmila biztan lehorietatik denetarik dago. Denetarik kolore politikoekin lotuta, esan nahi do, denetarik dagoela, bai, e, e, hain bat iritxe eta ideologia diferentetako jentea dago. Kolore guztiak, e, abestian entzun dugu moduan, e, ez? Gusta e, hori da, entzuten hildi gara, ez da? Uh, uh, kolore guztiak. Baguk ba, ba, ere, kolore guztiak batuna izan dugu, Baina denaren gainetik, naiz eta galdako eta usan solon kolore asko egon, hori zerbait oso positiboa delako. E, naiz eta kolore guztiak batu nahi dugu usan, bai behintzat, euskaldunak eta euskaltzaleak diren koloreak batu nahi dugu usgure hilabete karian. E, baina, e, importantea da, galdakau gerota herri euskaldunagoa dela. Baina... E, eustaten asken inkesten arabera behintzat e, euneko ia eururogeita amarra galdaka honeta euskaldunak edo ia euskaldunak gara eurrogeita amarra eusten diote eustatek ba, ba, ba, e, euskara ulertzen dutela uh -huh. pasak direla ulertzeko baina gian ez e, zuk biok daukagun sola saldi batera mateko ez uh -huh. orduan jode, ikusita ba, anistazun handia dagoela kolore asko ditugula e, herrian, baina batez ere gero eta euskaldun gehiago garela eta euskal komunitateak gora egiten dagoela nabarmen Ba, ba uste dugu basala garaia binke moduko Euskara hauttzeko labbetekari bat e, marttzen jarri eta herritarren nuuzkuten. Eta kolore hoiek guztiak e, binke izenpean batu dituzue, zerzerratik bink ez zer esan nahi du binke hitzak. Bike da e, Egia esan Bizkaialdean, Ba, bereziki, e, txorierria ratia aldean, eta galdakon bebai, kaldako badak izue, ez daula horra purtsuet e, oasis batala, e, alde batetik bilbo ingurua deko, beste alde batetik txorierri beste batetik arratia. Ezta. Eta hor tartean dago, hogeita marmila biztan ia hiri bat esan da daitekena, e, badaukala bere euskara propio ere, baina betes ere arratiko eta txorierriko eragin asko deko zenak. Eta binke... Bai, hiru alde inguruko hoetan, es aipatutako hiru inguru hoetan arrat eta txoriarren ta galdakon erabiltzen den berba bat da. Baina galdakon desagertzen dabilena. Bizkairaz da, bizkairaz beinke edo binke esan daiteke eta esan nahi du bai horixe edo gaztelaniaz esango geunken eh i tanto o desde luego que sí, si, está. Da? da modu sorpresa moduan zerbait afirmatiboa bai estatu zego, da? mm -hmm. Hortik dator binke asko e, erabiltzen sana Gaur honen zure itzarras ez eta bueno, guk erabaki kendun ba Bizkaia iraiko berba laburtzoan da genuena errasko goratzekoa, bai eta zergaitik ez, balio desak hemendik aurrera geure aldizkariari, bai denon aldizkari honi binke izena jarrita, ba gaur honeko gazteek nahiz eta ez erabili berba barri bat ikasteko aukera ere basala. Uh -huh. Eta esan duzu aipatu zu 14.000 ale banatuko dituzela, ezta? Bai, bai. Eh e... Ja, eh, noiz, bana, noiz izango da banaketa, edo hileko e, irugarren ostegun eta ostiraletan, ez da? Iagatuko da etxetara. Horixe, bera, lehenengo zenbakia e, e, busoreatu gendun eta banatu gendun e, aurreko eguen da ostegun eta ostiral bitartan, e, banatu gendun lehenengo zenbakia eta ez da hilero amala humila zuko zondo esan moduan, amala humila ale argitaratzea hilero e, eta gainela amala humila ale e, Eztekite, komentatu dut zu den lehen, baina, malau miliale, ari gara, Galdakon, teusan solon sekule egindan, e, banaketa potentena dela, bai, banaketa kampainerik handiena e, dela guke ingo daguna. Gaur egun, Galdakon, e, iru hilabetekari dagos e, erdarautzean, e, bakarrik notizias, e, albistes eta kirolez e, ornituta dagosanak, e, bada, guk, guk, e, Euretariko gehien buzoneatzen duenak, euretatik gehien buzoneatzen dagoenak, hilero, amarmila ale buzoneatzen dauz, gehien buzoneatzen dago zenean. egiten ari gara, lau mila ale gehiago egingo dagozala hilero. Zergaitik, e, erribuneaz gain, oso garrantzitza gilitzen jakulako, eta euskal komunitate handia dagoelako hor txe, bai oso importante gilitzen jakulako, hausoak eta baserriak, bai, eta inguruan dago etxe horrek ere hor Eta horre bitik, E, geuk indar beresia dugu, ez bakarrik herrigunean, bai, e, etxez-etxe taberna taberna eta saltoki saltoki banatzean, bai, baizik eta horretas aparte, auzoak, baserriak, txaletak eta e, guzti horrek ere e, banatzea. Orain arte, ahaztuta egon direlako, e, ez jakilako sekula ez herri ditzi, bakarrik izendunak, izenpetuta dagozan e, gutunak, Edo, edo propaganda electorala bai partido politikoak hor e, bai hor hor iristen bai heltzen dira bai egiten dabelako baina bestela esiakie beste e, ser iristen eta orduan uzte gen duen astuta egon diren horrek ere euskara utzean informatzeko eta entretenitzeko eskubidea badutena ba nahi baduzu kontago su pizkat lehenengo ale honek ze edukiak e, dakartza bai bueno eh egiazan Guk eh, horregaitik esan dotzut ez da, berezitasun bat, orain dagozan erdara utzesko beste komunikabidegaz, herriko beste komunikabidekin konparatuta, beste horrek notizia ez, eta kirolez bakarrik eh, ornituta dagozalako, eta guk hainbat atal izango dagoz ez da, eta justu aipatzon dutazula, ba, eh, ba, ba, bueno, ba dagoz iritzi artikuluak iritzi artikulo din, nagure ferreira eta siar martinek, beti be, kolaboratzaien aldetik beha aipatzea, beti jagongo dogulas, hain duko dogulasko bori eh, ez, eh, hori ere bai e, azkenean kolaborazio guztien kolaboratzaile guztien artikuluak izena bizen eta Argazkiarekin doaz eta importante iruditzeinako geuri be, ez horbe anistasuna nabaritzea. Hau da, herritar esparru iritzi differentetako herritarrak batzea bai. Eta horregaitik hilero e, iritzi artikulu 2 Argitaratuko dugu, gero e, izango dugu e, euskararen inguruko bitxikeriak, bitxikeria etimologiko eta toponimikoak kontatuko dozku natal txobat, manotxe barria emitartez, gero osasun txu bai, osasunaren inguruko atala, hemen badeko guz boste dozein mediku, herriko mediku oso ezagunak direnak, eta bakoitzak bere disziplinaren oberan lorraren inguruan, ba, zer zer kontatuko da bai, e, ba, ez da getnek ba, bat anestesista baldin bada bat tatuajeak egitearen arriskuaz epidurala ematerako orduan mm -hmm. bestea ba, mendikontuetan aditua baldin bada, kirolmedikuntzan aditua baldin bada ba, ba dibidez, ba bueno, ba oinezgoa zenean, ez da, kontatu izango deuzku, oinezgoa zenean sarritan ba bueno, ba, senderismoa horrelako trekkinak eta egiten ba zarritan bide hartzetik joaten gain eta bide hartzak gure oin zapaiari mine egiten diola bueno Eztekit, esan nahi beste bat nutrizioaren inguruan, kuriosi dada kontatuko deusku ez. Eta gero, e, euretariko atal importanteenetariko bata, bai, elkarrizketa atala. Ilero, elkarrizketa bat egingo deutzagu pertsona bati, bai, honetan e, kontsibelandiari egin deutzagu, kontsibelandia da geure erriko amamarik ezagunena, ezagunena eta euskaltzalena, sekula ez diosu entzungo erdarazen mintzatzen, Eta, eta, bueno, ba, uste gendun lehenengo zenbakionetan ia larogei, hamar urte larogei, asko urte deko Andre honek merezi ebala omenalditxo bat eta herrian mundu guztiak bai, eta gaine etiketatutak ongabe herrian e, mundu guztiak esagutzen duen amamari elkarrizketa egite giritzen jakun inportanta salazta eta kontatzen duzku mm -hmm. ba, bueno, ba, gerra garaiko kontu batzuk kontatza aparte ez, ba, bueno, ba, gaur egongo Eh, Gazteria zelan ikusten dauen, eta, behar, bueno, behar lako kontuak eh, kontatzen eskos. Hmm. Berto, behar... Hugu zain bestain bat bat, tal, eh, demora pasak, agendak, esare sozial eta teknologien inguruko, atala, eh, argazkiak, ba, kirolak, behar, ba. denetarek, denetarek. Webgunerik ez dago, ez da? Momentuz webgunerik ez dago, eh, baina asmoa bat dago, eh, asmoa bat dago, eh, asmoa dago hilero-hilero herritarren e, etxe eta taberna eta saltokietan egoteaz e, gain momentuz, Twitterren eta Facebooken ere bagaude binke hilabetekaria eta hortxere bagaude eta oh, webunea oh. martxan jartzeko asmoa dugu eta, eta espero dugu hilabete gutxitan e, geure artean ere izate baina momentuz, esku korrekin e, moldatu beharko o, badagaraia eta e, gaurruengo gazteak ere oitzea papelera eta, eta esku artean ez idagurtzera, dana ez webgunea eta izan behar, eta bueno guk momentu zapustua, hortxe egin azken finean webgunera batera sartzen da e, webgun horretara sartu nahi duen, azta, baina guk honekin, e, papelarekin eta zure buzoian utzita iristen gara Euskara ikusezin den horien gana ere, eta azkenean, ba, jende ibili beharren gure ate joka, buharituko gara Euskara utzean, jendearen ate joka usteot galdako eta usan solok behin guagetik merezidabelatak. Tira, ba, horrengo gugumidatuak ateiokadakogu, eta e, eskertuko dizugu, e, binke aldizkariaren e, asalpenak, e, eta esanakoa, belloen da izuela, eske zorionak, e, ba, gitaratutako lehenengo ale onengatik, eta, ba, ea, luze, e, izaten dugu berri, zuen berri. Ale izatea espero, eskerrik asko zue iguan inteza jartzaidik, eta nahi duzuen hartan, menchegoude. Bale, ba, jo, jo, ba, joan. Taldeko azken lana Entzun dugu margotu berria Izenekoa Eta esan dugun moduan Ate joka genukan gure hurrengo Omidatuak Haileke e, ba, bilboko Konpartzeko bikideak dira Itxaso eta ziortza egoer dion Egoer dion bai e, Aber ustut bai, Mikrofonak ongi dau Orain txe, bai. berriro, orain bai Orain, orain fundamentos Gan horaz, oso ondo E, torri dira gainera oso jarrera positiboarekin e, eta aprobetsatuko dugu. E, Tiaba, itxin behar dugu, e, nauterien gainean, arautu usteak nahi duzuen moduan, karnabalak udalak eta zuek eta bilboko konpartzek, e, osatutako jaibatxorte mistoak egitaratu e, zabala prestatu duzue, e, otxailaren lautik e, bederatzia. E, Ba, an, inauteri anitz eta parte hartzaileak ospatzeko, ez da, hori lehelo horrenpean agian e, edo aukeratu duzu ez. Atxo prentsagorrekoa e, eman zen duten elkarrekin eta azte honetan, ba, ospakizunak hasiko e, direnez. bilboko, ba, bilboko konpartzekin egitea erabaki dugu. Esan dugu, asteburu honetan hasiko direlaz, azte buru honetan, E, kopla txikiak ez, izango dira, larun batan, hemen topatu dute interneten e, kopla txiki ba, zinkoartel e, gonpartzakoa, e, entzun den zakegon pixkaet. Hau da, Bilboko Orkesta Sinfonikoa da ez, atzetik? Yes. Txuhiru niko aixango dute, txuhibeski, es... Guzti guztiek, edo xip. Eh, Pentsatzen dugu, ¿eh? Yes. Ni es ditu bazetan, ba eh, botanazitzen letrat horridana, baina ni que es dot bat bera irakurri. Ni que es sorpresa. No. Olida, olida, ikusiko olida. dugu haber. ¿Ai? Bueno, ba a, a, e, da bigarren aldiz, ez? Kuplak txikiak egiten e, zuena. Bai, berreskuratu dire, ze antzinan egiten ziren ez da aldiz egiten da, ez bigarren aldiz egiten dana, da, aspaldien egiten ziren, baina bueno, hartu ditugu berriro indartzeko asmoz. Eta bigarren aldiz, 10 e, talde apuntatu dire zaurtean. Ta bueno, a ver, a ver, es el hago espectáculo de cogun zapato bai. Larun tonetan eh Bilbao aretoan izango dira eta, eta domekan e, Torrada eta Pontzeliak eta eh Se hinchamos en eh bigarren aldia ezada? Ez, ez a bosgarra na do, horti doa bai. Bai, bai. Bai, bai. Eta atxoko agi, atxo inenuen aurkespen eh eta ardotxo batzuk. Claro, claro, eta dan gargoisean, <risa> bueno, gozaileo, eztakigu zer den ja. Ederto, ba goazen egun mamitxuen eh, goaz, eta arai baduzue, otsailaren 5 ezta? Bueno, naibazu tostadeta pontzen eta ere sai. Bai, eh gure dugu xabaldu gehiago, jendea gehiago parte hartzeaz, bakarri konpartsak, mm. eh herriko jende arrunta, gure arrunta. Pontziak ere ajea ematen du edo ez? Edaten baduzuk <risas> bai, urtero er, ten dugu eta ostra gorra, aurten aginduzko atxo, eingo da eingoagola eta suabeago. Wow. baina ez da ez dakigu, a ber. Gia, da. Eta bueno, gero animatu nahi du e, dendariak, merkatariak e, parte hartzen. Bai, e. tegiak, eta Profesionalak bai, bai. Professionalak direnak. Nikne ama txoria san dio, eh. Profesionalizatzen parte da. Parte hartzeko. Bai, profesionalts egiten dugu sakapenbi, eh, konpartza gero taldea profesionala. Mm -hmm. Badoaz e, urtero urtero jende geioa apuntatzen, baina mm -hmm. landabe, bueno, Bultzatu behar dene ekimena da, ondino. Mm. Plaza berrian nama bitan nah aurkeztu behar dira, eh, susto dut. Eta gero beste pontxea, manuke antolatzen dagoena ondela bi urteko farolini izan sana, bi urte edo hiru, ja. Zerak izan baden bora izan lan. <laughs> Bara, bueno, okresto, un pontxe potenteak prestatzen ditut, da, doainik. Bai, bai, bai, bai. Hemen e, gure agendaen azpimarratzen ditugun ekitaldi iaia guztiak doainik eh, direna <laughs> eta toztada normalean ere banatzen dira da, bakotxa beria jatzen dauz, baina e, hutsi dazu probatzen bat eta besteta probatu barko dira, bai bai bai Osondo. Tiabaori, asteburu honetan, eh, hasiera emango diogu ja prestaketak, eh, prestaketei eta ja ba egun e, garrantzitsuenak izango dira datorren e, ostegunean hasita. Uh -huh. Eh, ostegunean zer daukago da? Eh, kale kontzertuak izango ditugu. Kale kontzertuak alde zarrean, bai. ez Be, da? leku ezberdinetan, bai, izango stodit, dira... Amartalde baino gehiago ebiliko direla. Eza, amartalde, mm -hmm. amartalde, bai bai. bai, bai. Beste la beteko dugu dana konzertu. <risa> Amaituko da laizter, beste la que esatuko dira, usokideak, ez? Bai, no, no, Revide kalean, barren kale kalean, Triangulon, Someran, Santa Marian, eta Maria Muñoz kaletan egongo direz, kontzertu baiek. Musika jaune eta jabe, kalean? Bai, bueno, talde txikitzuak izaten direz, tarima batean gaina hotzen dutenak, baina talde... Edo emakume eta jabe. Eh, emakume Edo emakume eta jabe bai. Baiz. Eta ramatu. Bai, bai. Gai, gainera, elgun aholako arlarka penak egiteko, ikusitase pasatzen den. Ja, bai. Bale, bueno. bai. <risa> <risa> ba... Hori, ostegunean musika kalean... Eh, Eta barikuan e, umek, e, umeak protagonista, e, eskolek e, hartuko dutelekukoa, e, eskole entzanda, erateako dira galera, mosorratuta, zuko zu, e, bai, zatzen dut. Bai, Eskoleetako umeak etortzen dira? Mm -hmm. eskuan, es, ba, bai. botatzen, e, Aitak mohiagaz eskoan, ez? Arraizkia gotatzen rafagak. Jaten e... dira olako gauzetara, doa, amatxu jatzen dira. Horez dauzarrapatu bez? Aitak bai. <laughs> Aita vale. bueno, eh, erderakada ez nada, ia zen gurasoak. Hobeto, vale, vale, vale, vale. eh, euskarak eh baditu belako, ez? Abantaiak Eberto, eta eta barikoan se geiado ekago. Eh, gero doas ustu te chocolate vanak que te da algún urte al horretan be, ¿eh? Bai, horretan eh? eta Eta barikoan bertan? Eta barikoan bertan farolin eta zarambola. Ja, Klasiko bat, birutzen edo da. Ja? Klasiko bat, eta ekitaldi eki zentraletako bada. da. Eh. Eta honek menezi dut asalpen luzea hoa gehan, ez da? Bai, nortzu, dira, nortzu farolien, dira farolin eta zarambolas. Zantar... Zer simbolizatzen dute farolin eta zarambolas? Bueno, ba, farolin da partzunei bat. Hasta que se la nesan, da bilbotarra, vaya finua izango nukenik, ¿es? Gor dago okay. definicio politak. Krianza txant Eta saranbolaz, ba ni bezalakoa. Kali bueno, balarrado Majoa eh, bai, simpatikoa Pasota pizka pasota. Bañoiak, hori, eskailerapekoa. Artsa da ona, es. Bi estereotipo izan isen... Bai. Ezan dezakegu direla, eta ba, bilbotarrak biak, hori bai. bai, eta uh -huh. bilboko irudia bagakotxa berara, hori da, <laughs> zabaltzen, alegintzen dana, ez? Eta atxiloketa eta epaiketa izango dira, uh -huh. hau bai. justizia azkarra, ez? Egun berean atxilotu eta... Ditu. Erriak epaituko ditu, hori da, hori da. <laughs> Kontuz? <laughs> Nor dira, <laughs> eh, haurtengo jardintasan bolaz, hori da, hori Txentzen, bai, nukizatzen bai, dut. Ui, ui, ui, <laughs> agean nortuko primitzea bat, ega... Esklusiva, esklusiva. Perez, ja publikoa da, nortzuk izango diren. <laughs> bai, bai. bai Bibi ilbotarrak, diraz, biak. Bai, e... Ane eta Galder Perez, izango bai. dira. E... Hmm? Kasetaria eta antxeslea bat, eta beste antxeslea, ez eki da kasetaria dangarles, ur galtzen, ez. Ya bubi, bi personaje, personaje. Peto peto. Bai, zara favorita serán biak bian, bere, mm -hmm. bere, bere Onda no jendea da. Mm Hori -hmm. da. Martza emango daguena karpa. Bai, kainak, <risa> kainak. Eta tia zapatuan mosorros oinea eta no, no, ibilbil osoa. No, no, no, no, Eta, e, barikuan, xo, e, epaiketa eta epaiketa antxestua izango dana eta mm -hmm. dehi egiten dutxegu parte hartzea mundu guztiari jaizteko mozorratuta egun horretan, arratzaldeko mm -hmm. sortxiretan izango da edo, sortxiretan hasiko da, atxiloketa Udaletxeti plaza berria ingo dugu Ibilbeidotxo bat hori apurro matxakatzen, Bye. farolieta zarakola eta plaza berrian ingo da antxespena errikoia izango dana Hee, eta la Torre guztia berai botatzeko eta esateko, esanbartzen guztia leporatzeko, bilbotarre izate Horria. <laughs> Bilbotarregiak esateagatik. <laughs> Epaituko dugu. Beintzat egun batean izango du, ez? Justizia erritarra. <laughs> Eskarnio ke, txiki bat egiten zaie Santiagoan, eh, Bertxekaldera, ustot, ala, 8terdia Bertxekaldera, hortik. Bueno, egitaragoan agertuko da informazioa dena. Osak, esker. Si yo jasango dute duintasunez, es, eskernioa. Jo, Bilbao tarron eskernio bai. Bai, bai, Hori da, ba, egun polita, orduan, e, bai, barikuan Gera, kopla be, abestuko dire segun horretan kalean zehar Ez da izango bakarrikin eta ah. gero e, laguntzen dugu Santiago ora, eta horti bidetik abesten dira Bestean abestu diren kopla txikiak, animatzen diren taldeak eta gero librea da parte hartzea o sea, Kalean e, gauz eta kalea guztiona eta neaguna partartu dezala Animatzen dugu jendea orduan, hendik? Moskai, moskai, moskai Moskai, moskai, moskai Moskai, moskai, baita zapatuan ere, uh -huh. mosorratzeko bai, bai. potoloa eta tia, guztientzako emankizunak eta kitaldiak egun osoan zer eta bai. sorpresak ere izango dira, ezta? Bai, sorpresa, sorpresa esan, esan handia, Oie ezan dira hoya. Bueno, ba genu ka sorpresan badago, sorpresaren bat, bai, bai, bai. E, badakizue egordian hasten dala, bueno, pasan urtean hasi e, ginen hor gauzak egiten, egordi partean Ego eh, urte partean sela eh, zieten da cuenta atrás. Eh, atzera kontua. Hizkuntza eh? da. Arratsaldeko 7 herdia arte, orregongo gara, pues, eh, kaleti, fanfarregaz, caleti, fanfarregas, kalimazio, gastronómico ongoda, gastronómico sorpresa txubatengongo da. Apur bat ondia. <risa> <risa> Eta Olida. gero kontzertua kainbagunetan. Egongo da uh -huh. eskenatuki bat eh, Astarlóa, Diputazio eh, parean dagoen eh, kale horretan. Egongo da beste bat eh, epaitean <laughs> alboan, lasai, ez dugu inora, txilotuko hor. Uh -huh. Egongo da beste eskenatuki txiki bat zirkularre, baina bueno, horrez da kontzerturik egongo. Hori izango da ratzaldeko desfilerako. Eta gero egongo da, enzantxe merkatuan, barruan umentsako gitarau boro bila. Uh -huh. Gargantua, ebai? Gargantua. Bai, gargantua atreko du bueno... E guraldi, e derra! ospetsua garantua. Bai, eta guraldi derra ongo da. E, e, eta horre bai, bai, ditugu, eh? Bide luzea egin du, hemen e, bilboko garriketan. Bai, bai, bai, danak biliditu, <risa> danak biliditu, <risa> bai, bai. Dien, txikitatik ez hau txot, eta urte batzu dekotez, eh? Ben nik baita zautxu, txikitatik. Bai. Igual este kote da inbertze urte, baina bueno. <risa> Igual, le zango dugu ze konzertuak ongo dines? Hori bai zango da, kasi preizialo. Bai, prelizialo. bai, nik uste dut, bai, ah, da, venga, bai. Ya, ver, bat ikusten dugu hasiko eh, diras kontzertu hasiko diras 12 tardietan ordu batetan, unearen arabera. Hm? Eta adibidez, Astarloan a Catch ordubiak eta lardietan, baina lehenagoagoan bar da beste bai. Ja, eh, enbesto ta. Bai, chot chot bat. Hemen Astarloa, gorria, 12 tardietan. Aha. Uh 10 -huh. gorria, gero or Catch Ordubiak eta laur den, ordu guztiak orientatibo adinez, eh? Bai, zer <girrisa> bai, ikusiko dugu eguna enara bera, zer handoan gauza. Izer digorria. Bai, eh, a behar, lauretan sesatek, Aha. adi gazteok, eta esan gazteok, eta bukatzeko hotiak bronko, egongo da. Oye, cariño eh, eh? de besela, eh? Se va daude gausa geiago. Suin taller bat eduko dugu baita. Hor no, dantzatzeko, eh, ba... Albia neuhoi. Albia. Markatu eh. Suin, Suin. Suina dantzatzeko kontzertua eta tailertzoa. Eta Odi... taldea deko Eisenoso Polita. De bocho boogies. De bocho boogies. <risa> <risa> Así que bailongo en zagor. Divertiraria, 20 diseñas, no... eskea iekeri bai izango dira. Gero gauza, beti-betiko gauza kere badeko gozor Bos bilotarre kere abestuko dabe hor uh -huh. eh? Klasikoa gua Klasikoa gua no, no. Denetarikoa eh, dukogu Hombra, guztientzako Guztientzako, hori xe Izan behar den Eta gero, amaitzeko hor Mikatxiz <laughs> da porba galduta Ah, The Crazy <laughs> Wheels Hain musea que, ah, da itaraua ba, Bai, The Bye. Crazy Wheels da Hor dagoen beste konxertu askena, ez? Eh? Mm -hmm. Baten bat segura jando, jando gula. De bronko esan dugu baita edo? Mm -hmm. Aipatu gu de bronko, zer digorriak, eh, akatz, sesatek. Gero, bueno, mentxako gauza goloka egongo da handigoitik, eh, mentxako gitarauan... Bai, kabareta, hostoto gongo zela, familia oso mentxako Eta gero badago beste sonalde bat, tartean hor erdizkutuan dagoen adala, kafean txokietan biguko osatzen mm -hmm. da bena eta, bueno, bertxolariak... Erria Cantona eta Bertsolaria kalerako itustekalera, kalera, e, beste eh kale animazioare egongo da handik. Eguraldiak lagunduko da aurten bai egongo da kalian, Orduan, pues 24ko Zavala dekugu. Hori eh eguerdi, bueno, ratzaldeko 6ra arte, 7 arte, baina tartean ere badekoguz beste Bostetan uste dut dela, eh, zelan da, juradu, bai, desfilea edo eh, pasea, es? Eh, Paideen aurretik pasea. Mm -hmm. eh, bai, kompartsona eta bai parte hartu nahi duen edo zein talde eta pertsona ez, Eta, uh -huh. ia hor, koreografiak, animoa, bai. Ia huriak aurten zehosegiten uste dugun Zurrik egin Antza dene, segura aldio nesango dugu, ezta? Bai, bai, bai <laughs> Ez Est dugu sinuiztuko, eh, ala izaten bada, baina bueno, zehose faltako zaigu <laughs> Eta ez gara mesetara, joan ezkatzeko eh, <laughs> Eta bai, egongo da, e, desfilen, epaien e, aurreti pasaten den zera e, aurtik aterako da zelkampen bat, baina bero egongo da beste zelkampen bat Ah, eh, behi, kaleko, hori, izkutuko epaile batzuk ebiliko diga ah segunean mm -hmm. zehar hortik goizik eta eta eta zango izute eite... aizu, nahi duzu etorri hori e... bai. da hori da Arratzaldeko aliaketara, bai, sortzit bai. bai. ardietan edo izaten da sari eta Plaza berrien eta Kazatalentos edo, Bai, horak oso edo, horak oso edo Bai, bat bat ema izute, hor nahi zango da Hor nahi da Asi bai, bai, bai. Eberto, eta igandean atzen aldirik ez, jakina? <laughs> Emen non-stop <laughs> <laughs> eh, Indabak Indabak txapalketa bai ba mm -hmm. Gainera goiz goizetik Putzarekin hor tipitapa Potspots Astiro-astiro Horribiliko gara Baina behatxetatik edo azten da izene matia ta... Edo norke mandezak Batem... ez da Konpartsako gidea izan no, da Hor edo... gaina etorten mm -hmm. da normalian Azken nengo urtetan ja konpartzak gehiagoan ari da, normalean konpartzak ibiltzen gara, <laughs> pesperetan saltzetan, ez? eta goi saltzatzea indaba prestatzeko zei izaten da. Talde batxugean animatzen ziren, inkarterri aldekoak, eta, bueno, azken nengo urtetan, gorantza doia. Ez naso goratzen zenbaki kopuru zein izaten zen pasen urteko Zasetan oh, <laughs> da, perólogo. Puchera, eh, puchera, pucho. Baina, armabiles, pista. Egonziren, egonziren. pues, zate mauditin uro gehi, iguales, naz pasatzen gehiagin, pilbotarre zen arre. No, bai, kon puro polita, bai. Eta, maituko du egin taragua, noiz, no azte artean, edo? ¿eh, azte artean, azte artean. Uh -huh. artean. Bueno, aztele no mentxako gauzak ere goten diles, eh? Ego, eh, es, eh, goten da, konxertua, bandarena, plaza barrian. Uh -huh. Udal bandarena, bai. Uh -huh. Bina, bueno, Martitzenian... Olida. Meña bueno, ya Martitzena Traka. Rozada. Osarriñaren eh reqetaron. Eta horrekin agur izango diugu. Au tengo eñauteriai. Bai. Triste, triste. Bai. Olice, ikerketa handia, eta lan handia, handia induzue, ez, Eh, Bilboko eñauteriak historian zehar hobeto zagutcheko ez, eh? azken que en urte hauetan edo Eta zer gatik egin duzuela nori edo zer bitxikeriak topatu duzue... Ba... Ba... Bilboz baze egon ja, baze egon ja Karnavala, ose ematen du da importatutako gauza bat, eta ez, Karnavala... Galdetu diezu ba, historialariei edo nola induzuei... Horre, da, bat gugeu expresamentez gara izan, maia bada jende bat beti da eko la espinita hori, hau nondi da eta zer gaitik eta zela neiten zen entxinen eta... Antxinean, antxinean, oso atzera, pandira, eh? Mila laureun eta... Eta amin uren hogeta maik urteko mozorroak topa dugu uz, anamai, mm -hmm. e, turkoa, moja, moja, preskue, igi, bueno, bost, pasei like, direz, hartza, hori da, baik da basmoasan berreskuratzea purtzu baten bozorroiek eta ematea pues edukina purtzu bat eh karnabalari, eh? O ez 두고 besteak entzes gordetzea Vai. eta gero gorku uh -huh. gaurkoan ere, pues, bueno. historia altxorra da ere bai, eta. En verdad, ikuste da gure ohitura dela beti izan garela salseroak eta, <laughs> ez, ba Ba egonda lamentatu eh? ba, desde Hori izan da ondorioa. beti izan gara beti izan horrela. <laughs> Eta hala izan beri. <laughs> <laughs> Eta e, gero ere bai aipatzen utzenuten e, atzoko pentsaurrekoan eh Ba, lelo batez, ez, errepikatu En fiestas no todo, vale, no disfrazes de, ligote, no de ligoteo lo que es akoso. Uh -huh. No es no, erasos esistarik ez. Zoritxarrez e, behin eta berriro, ez, errepikatu behar dira alako leloak. E, eta kaso netan, ba, mosorroak edo bat alde, on daiteke ez. Kando uh -huh. mosoratuta gaude, errezagoa izan alda. Uh -huh. Ba... Gertatzen nahi dia gehiago, edo... Iaute gehiagetan justu ez dakir zelan imiltzen den gauza, baina... Azten hagu zen ikusten dugunan ikusten dut adiresgarria dela, horre... Alkola dago tarte, hori zela itxakia... Baina jaia denean beti ematen du, jendeak egin aldauera nahi dauena, eta da. ez da, hola nizan behar, ez denok deko eskubi dando pasetako, eta... Hola, la verdad, batek baten atzetik ikutatzea, pues bueno, mm. tamalgarria da, baina eta berri mm. zuko goratu beri izan da, baina, ja, bueno, bueno, pizkanaka se dituko doka kamoten, bearbe zain beste. Horria. Horria. Ez gartatzeko eta jendea kontsientzatzeko. Mhm. Kukere moima komio que ta, bueno, edonor, segundo pasatzeko kreak egogula. Onzu gustietan. Horria. Ba, entxun duzuenez, entxule maitia, ba, oso egitarao anitza, e, luzea, ongi pasatzeko guztientzako ekitaldiak izango dira, eta hemen egon dira ba, itsaso eta ziortza e, bilboko kompartzeko okideak e... Azalpenak emateko eta jendea animatzeko. Bai. Ezkertzen dizuegu, hemen e, largoita masaspiratean egotea, eta tia, amaituko dugu nahi bauzue, e, larun batan esan duen zapatuan joko duen talde batekin, zezatek. Venga. Venga. Venga. Venga. <risa> Eskerrik asko zuen dugu bai. Eskerrik bete gabeko hasmos gañes kada ucas ta vestion en le trapa perzativa tean ez tu toroimen oni neuron es nice mos torto aste Zartu txarrera Arreta horpegia badut etxean Ez dut oroi menonik Esan aldizut gara Ez naiz, otkartuko Bakzean Carmelo Bizirik eh, proiektu alternatibo eta gitarra aurrera doa joan den zapatuan prentza egin zuten Carmelo Bizirik okideek ugalarekin harremaretan direla jakinarazi eta orain arte egindakoaz dakoaz berri emateko Uriela.eu irakurri dugunaren arabera auzola nean eraikina atontzen aritu dira Azken asteetan eta dagoeneko ludoteka, liburutegia frontoia eta Jantoki eta aldageleetako espazioak martxan dituzte. Bihar da Bilboko Zirkuituaren 16. edizioa, Kulturasaiak Sailak antolatutako programan eh, arte zenikoen alorreko 11 konpainiak, eh, konpainiek 17 eh, emanaldiak eginiko eh, dituzte, Apilaren 15 arte. Programazioa ostegun honetan urtarrilaren 28an habilituko da Bando Barrainkuako udaltegian. Lorita cocinaren maitasun mendeku istorio bizian Oñarritu komedia izango da. Bide barri eta kultur gunean, aurkestuko da urtarriaren nogeita sortzian, arratzaldeko sortziretan, Pablo González de Langarika idazle bilbotarraren literatura dana. nela hogei urte zen du zen Obidi Montillor kantautore eta aktore Valentziarra, kultura ofizialak alboratu duen Herrialde Katalanaren osotasun azker Ezker ikuspegitik aldarrikatzeagatik, e, baina herriak ez du bere konpromisoa haztu eta 2005 bostean ani Obidi Obidi urtea ospatu da Herrialde Katalanetan. Ikateneok bat egin du eta hien egutegian leku garrantzitsua eman diogu Mandiote barkatu. Gaur arratzaldeko zazpietan, Ika Ateneoan, obidi mondior, hogei e, aniz de vakantzez izeneko itzaldia, Alexis Cardonaen eskutik. Horretaz gain, obidi popular erakusk, erakusketa ikusteko parada duzue Ika Ateneoan. Pikatu gaztetxearen urtemu gazpatzeko, ikitaldiak gaur amaituko dira, mai inguru interesgarri batekin. Gazteak eta alternatibak, gentrifikazioa. Lorenzo Vikario Euskal Herriko irakaslea eta handekalarrea, pilosofo eta irakaslea e, izango dira bertan eta 6 tardietan izango da. A Torreno Stiralean urtarrirako e, bederatzi, Bilboko Plaza Biribilian Pensionistak Martxan Plataformak elkarretaratzea egingo du Eguerdiko amabietan. biletan. Nahiz eta Legebiltzarrean aurkeztu genuen haien hitzak dira, ekimen herrikoi legegiliari uku egin, guk bertan eskatzen genituen aldarrikapenen alde zinadura bilketa hasiko dugu. Eta albiste, azken orduko albistearekin hasi gara gaur Mayonako lehiotik saioa, gaur goizan Espainiako poliziak lagun bat atzilotu du Bilbon pekakakukide izatea gotzita. Espainiar Estatuan beste sortzikide ereraman dituzte, eta gaur bertan, zazpi eta arrietan, konzentrazioa arriagan, internazionalismoa ez da delitoa, atxilotuak askatu osiena guztia aste datorren aste arte ate eta hongizan